Nagy városi Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó reggelt kívánok, Bányai Géza vagyok, nagyvárosi dilemmák mai témája ingatlan hasznosítás, ingatlan fejlesztés, egy kicsit más szemmel, mint ahogy eddig történt. Kolundzia Gábor és Varga 5. Béla két szakértőnk, aki erről fog ma beszélni. Hát röviden Gábor azt említette, hogy az a más szempont az az, hogy nem lerombolni kell először a dolgokat, hanem, hanem valamiképpen új életet önteni abba, amiben egyszer talán volt élet. Igen, örülök, hogy most ezzel a szemüveggel nézzük a dolgokat. Tehát nem építészi szemmel, nem várostervezői szemmel, és nem politikusú szemmel szerűen mi, mi szakemberek vagyunk, hogy mi nem nézzük, hanem most próbáljuk megnézni, hogy az ingatlan fejlesztők szemével, hogy lehet úgy fejleszteni a várost, hogy ugyanakkor, a fejlesztés közben az értékeny ne pusztoljanak el. Mert mi a mai gyakorlat az ingatlan fejlesztő számára? Ugye, kinéz egy területet, kiszemel magának, van pénze, ugye megveszi, és akkor fejleszt. Most a fejlesztés mit jelent? Hogy beépíti. Amennyire csak lehetséges. Hogyha a terv erre nem ad lehetőséget, akkor addig lobbizik, amíg a rendelési tervet nem módosítják, arra, a mm, előírásra, ami neki megfelel. És erre ezért mm. számtalan példa van. Erre sajnos számtalan példa mm. van, tehát ezt Lassé-Ferdnek hívják, amikor, hát magyarul lovak közé van dobva a gyepő, tehát mm. a városnak ugyan vannak tervei, méghozzá rengeteg tervei, ott folyamétel számra készülnek ezek a színes szagos kiadványok, viszont nem érvényesül, tehát ha jön egy pénzes ember, akkor egész ezt tehát nincs egy konzisztens, érvényesülő terv, ami akkor is érvényesül, hogyha jön egy pénzes ember. Na most ez a, a valóságban azt jelenti, hogy a, jön a pénzes ember, megveszett egy telket, hangsúlyozom, telket vesz, és ami rajta van, az eltünteti a föld színéről, most szándékosan karikírozva mondom, az esetek többségében egyébként, és valami más, egészen más épít a helyére de most a Budapest esetében azért különösen veszélyes, meg Budapest, tehát ahogy több alkalommal mondtuk itt ezen a helyen is, eklektikus város, tehát a, a jellegzetességét, az értékeit, az egyediségét az adja, hogy a száz évvel ezelőtt képült eklektika a mai napig a nagy szerencsénkre nagy részben megmaradt. Tehát a, ez az, amit mi Budapestnek érzünk és szeretünk, és ezt mindenképpen pár mondtak rá hideget, meleget, hogy vakolott architektúra, meg ilyesmi, ezzel együtt egy, egy értékes építészet, legalábbis összehasonlítva azzal, tisztelte kivételnek, amit manapság építenek. Tehát ö, a dolog lényege az, hogy hogy lehet úgy ingatlant ö, most ezzel a terminus fogalmazott fejleszteni, hogy ezen közben az étikénk, a hagyományaink, a, a városunknak az egyénysége ne el. És ö, már csak egyetlen mondat ehhez, ö, előre bocsájtva amiket mondani fogunk, hogy nekem az a véleményem, hogy nem igaz az, hogy az ingatlan lesz, és azt jelenti, hogy a régit el kell tüntetni, és csak az új érheti meg egy ingatlanfejlesztő számára. Igen, az abszolút így van. A, itt, itt azért hozzá kell tenni, hogy az ingatlanfejlesztő, a beruházó, a pénzes ember, ahogy szoktuk mondani, szóval ő nagyon kiszámítható. Tehát, ugye ő nagyon az előtérben van, hogyha van egy városfejlesztési, vagy városrendészeti probléma, akkor általában két ember szoktak mindig elővenni, ugye, vagy a ingatlanfejlesztőt, vagy a építészt, vagy úristen, mit csinált, vagy, vagy éppen fordítva, milyen jót csinált tehát a, az ingatlanfejlesztő, a nagyon kiszemt, ugye a legfontosabb számára a megtérülés a hozam. Ezért ő elvégzi a szükséges vizsgálatokat, gazdasági számításokat, megnézi a konkurenciát, és igyekszik a legjobb szerint elintézni az ügyeit. Tehát én a, a legfontosabb momentumnak itt a, a közösségi ö, Szegmesebbet érzem. Tehát, hogy milyenek a rendezési tervek, az előreások, milyen értéket próbál ö, a, a közösség érvényesíteni, vagy mit tart fontosnak. Tehát ez egy fontos filozófiai dolog is, ha úgy veszük, hogy, hogy mi az érték. Ugye érték önmagában alig, ha van. Tehát érték az, amit mi annak tartunk. hogy közvéleményem az a hogy egyelőre az, hogy közösség, az is elég filozófiai kategória. Tehát a, a gyakorlatban én nem érzem azt, hogy például egy egy közösség, mondjuk egy kerületnek a, a lakossága, vagy egy, egy, egy, egy szomszédsága, vagy most ezt szoktuk mondani egy új keleti kifejezéssel, igazából hatással lenne arra, hogy ott mi történjen, legalábbis mi a stratégia? E, nézd, absurdum Tiltakozás van, amikor már azt látják, hogy valami rossz dolog történik, ami nekik nem tetszik. Abszolút mindenképpen hat. Tehát ugye a nem cselekvésével, vagy a passzivitásával is hat, hiszen a mint hogy, ahogy beszéltünk erről, az ingatlanfejlesztő ő, ő működik, tehát ő kiszámítható. Tehát ez olyasmi, mint, a, mint egy szerves folyamat. Tehát én őt nem nagyon hibáztatom, sőt, azt kell mondanom, hogy bizonyos értem előnyös, hogyha ha ennyire aktívak Magyarországon az ingatlanfejlesztők, az, az számunkra egy pozitív üzenetet is hordott, hiszen van miért befektetni, és van mit... E, alkotni, tehát e, amit a Gábor említett és a, az egy rendkívül jó példa, tehát az eklektikus város tehát azért jó példa, mert ugye szoktunk hivatkozni a középkorra hogy akkor milyen gyönyörű házakat építettek, ott minden egységben volt ott gyakorlatilag nem is készült e, rossz épület, ha lehet ilyet mondani, de az eklektika azért nagyon érdekes, mert akkor már a mai értelme vett piac a mai értelme vett e, rendkívül intenzív és szigorú megtérülési számítások ö, ö, már, ö, hogy mondjam, csak már már... Tehát ez volt a, ez a, célja a, az az volt a fókusz, fókuszban. Tehát Beruházom, ezt Gondold végig azt, a hogy egy templomot építettek 150-200, sőt a környédomot a évig. Hmm. Nem az volt a cél, hogy, hogy, hanem az volt a cél, hogy az a közösségnek a terméke, a közösség produktumban és az örökké valóságnak építették nyilvánvalóan. És amikor bejött ugye az ipari forradalommal és a nagyon nagymértékű városfejlesztéssel, ez az új szempont, tehát a megtérülés és az ingatlan, az egy gyakorlatilag egy új üzletág lett. Abban a pillanatban a fölmerült már ez a kérdés, hiszen akkor is rengeteg értéket elpusztítottak. Nagyon jó ö, könyvek, filmek vannak el, csak a <kül> az Ígéret Földje című filmre, ugye a Lengyel Vajda filmre ahol ott mondjuk a, a, a gazdasági iparágokat, kézműsiparágokat tüntettek tüntetekre egy a másikra, és ott is megjelenik ugye az ingatlan spekuláció. Ugye van az a híres jelent az egyik gazdag vállalkozó, az lakik egy, egy egészen egy, picik, egy kis házikóba, és közben pedig a főúton épít egy hatalmas palotát de az üres, mert nem azért építi, hogy az a lapcsak, hanem megmutassa, hogy ott van, mm -hmm. de és mégis értéktartó. Tehát én azt gondolom, hogy akkor Egyfelől volt egy, egy kulturális örökség, amit ugye a generációk hordoztak magukban, tehát gyakorlatilag nem tértek el, úgyhogy nem voltak annyira részedesek a szabadási tervek. Másrészt pedig a közösségnek nagyon erős kontrollja volt arról, hogy, hogy mit lehet építeni. Tehát én emlékszem arra, amikor olvastam még, még a rejtem is, a Szépészeti Bizotmány, amit még, azt hiszem, hogy a József nádorod, volt, 800 kilenct körül, Igen. akkor már akkor meghatározták azt, hogy milyen színű lehet a homlokzat, milyen diszek lehetnek az ablakok kifelé, vagy befelé nyíljanak. Szóval rengeteg olyan apróságok beleszóltak, ami, euh, ami tudták, hogy rendkívül fontos a vizuális megjelenés. És ez, ha úgy a, veszük gazdasági érdekés, tehát azért is érdekesek ezek a szecessziós egzetikus épületek, mert ők önmaguk reklámai voltak alá ugye ezt is megfogalmazhatjuk, és megvolt az az emberi lépték, ez nagyon fontos. Bár ott is voltak azért nagyon komoly pusztításokat, ha belegondolunk azért a belvárost, azt nagyon szétverték az Erzsibeth híd kapcsán. Igen. Igen. Szóval ez, ez, az, ott az ez elgondolkodható, de mondjuk az kétségtelen, Igen. hogy nagyon nagy értéket hoztak létrejöttek az elektlektikáról, ha már tényleg beszélünk, és érdemesről beszélni, tényleg egy bizonyos szempontból átmányíti kor volt, mert már megjelent az ingatlan fejlesztés, mint városfejlesztő tényező, de még megvoltak a minták, tehát az, az építészetnek a hagyományos megjelenési formái még közöttünk voltak, és ez egy ilyen felemás dolgot eredményezett, amennyiben ugye pauta homozatok mögött ilyen igénytelen halakások, tovakonyhás, függőfolyosok hátul a vécé című cseléd lakások épültek, és eléggé tömegesen, tehát ez tulajdonképpen a ektektikának egy strukturális hibája, ami egyben veszélyezteti az elektronikát, ugyanis ami az értéke az, hogy egy nagyon szép és egységes városképet ad, és tényleg értékeket hordoz, ugyanakkor belül pedig a lakások nem értékesek ezek miatt a struktúrális hibák, a magyar a korabeli ingatlan spekuláció miatt, a szűk udvarokat csináltak, ahhoz képest magasak lettek a házak, tehát ezek, ezeket már a, a kortársak is e, e, nehezményezték, például Pallóciánta 1904-ben írt olyan cikket, amelyikbe léri azt, hogy, hogy nem szabadna tíz méter széles udvarhoz háromemelhetes házat építeni, szóval meg, meg szóval ö, ö, egyéb gondok voltak, ö, és aztán a későbbiekben igyekeztek is ezeket a vadhajtásokat lenyesegetni, csak hát közben ugye felépültek ezek a házak. Na most, a, ö, most ez na, nagyon érdekes, amit mondasz, hm. mert ez egy mai építőnek ez egy hivatkozási alap lehet, hogy hát az ő keskeny udvara és magas háza, hát az csak követi ezt a hagyományt. Milyen alapon jelentett ki, hogy az egyik jó, a másik pedig nem jó, hisz. Erről hisz erről ő, van szó. Te azt mondod, hogy a homlokzat milyen egységes, <coughs> meg mennyire, hogy mondjam, van egyfajta esztétikai harmónia benne, belül meg felhozod a kritikát adott esetben. Most erre mit, hol, hol, lehet, hol van ez leírva, hogy valaki ehhez alkalmazkodni tudjon? Itt megint a, az úgynevezett idézőjelbe vett közösség. Tehát amit Gábor említ, a Palóciántalnak a megjegyzését, az egy úgy tudom, hogy egy terv, vagy a rendesi terv kapcsán született. Szeret, ő javasolta, hogy változtassák meg a szabályozást pontosan Tehát, a, tehát a, a közösségi játékszabályokat javasolta megváltoztatni, hiszen nem mondhatja azt, hogy mi most intellektuálisan meggyőzünk minden egyes ingatlan fejlesztőt, hogy mit hogyan csináljon, hiszen ő, ő megy a piac és a gazdaság érdekei után. Valóban így van, ennyiben korrigálám is az előbbi gondolatemet, hogy, hogy miközben nagy értékeket hozott létre, elindított egy, egy negatív folyamatot. Tehát ez a a városi cselédesedés folyamatát, hogy, hogy a utcai gyönyörű szép homlokzat, ahol ugye a házigazda, a házi úr lakott, ott mögötte bizony-bizony nagyon szűk és nagyon e, emberhez méltatlan lakások épültek, és e, ugye erre vonatkozik, ugye, ami mostanában ugye a Budapest Világörösség Alapítvány is kezdeményez, és most Csütörtökön volt az akadémián volt egy e, rendezvény, ahol a budapesti rehabilitáció volt a téma. És ott Kolombai Kati, Bukilász, akik vezetik ezt az alapítványt, ők beszéltek erről, hogy ez a nagyon értékes ekletikus város, ez megmenthető, megújítható épp azzal, hogy volt cserédlakások rovására, illetve belső kertek létesítésével ismét vissza lehet hozni azt a lakóértéket, amit egykor inkább a főutca felé néző lakásokban megvolt. Soha tulajdonképpen a diagnózisban mindenki egyetért, hogy itt gondok vannak a belvárosi, hát udvari lakásoknak a minőségével, és ez szegregálódáshoz vezet, tehát ugye mindenki tudja, hogy azok egyre inkább azok költöznek oda, vagy azok maradnak ott, akiknek más lehetőségük nincs, és ez társadalmi szegregálódáshoz vezet, ami mindenképpen komoly probléma. Na most a terápiában vannak az elterések. Ugye az egyik oldal azt mondja, hogy ez rossz, ez régi, ez értételen, és építsünk a jót, az újat, a, az értékeset. Uh -huh. Mert hogy az új, az értékes. És ezzel szemben a szerencsére most már övenetesen szaporodó értékvédők, és nem csak a Budapest világörösség alapítvára gondolok, hanem az Óvás Egyesületre, ö, egyéb civil ö, kezdeményezésekre, ö, a szakemberekre és egyre inkább ö, látván a értetelenségnek a terjedését, ö, ö, azt mondják, hogy igenis ezeknek a házaknak a megtartásával és rehabilitációjával a értékét ezeknek a lakásodnak jelentősen növelni, hiszen benn vannak a belvárosban óriási értékhez hely, ez helyzeti előny, és a, a sütteres problémákat is meg lehet oldani, méghozzá olyan módon, hogy adva van két hosszúkás keskeny udvar. És ott a kész szomszélos épületnek az oldal szányaib közül egy-egy tegyek lebontani azok, azok, amelyek egymásnak hátat fordítva ugye, egy közös tűzfalon vannak, és így mondanak kialakul egy háromszorakkorú udvar, ugye már a két udvar a két épület szájnak a szélessége, több mint háromszorakkorú udvar, amelyik már kellően napos, fényes és, napfényes és ö, széles a szerint, ahhoz. Hogy a belső lakások hirtelen ugrásszerűen értékesedben. Így és, uh -huh. és gyakorlatilag oda már zöldet lehet ültetni, oda már lehet egy kis parkosítást csinálni, egy kis játszóteret, egy kis ezt-azt, közösségi tereket. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag ö, ö, a lakások kb. 15%-a, ha nem tévedek ö, á, lebontásával ö, nem 15%-ot amelyeket. Mert a azok, azok a lakások általában azok a vacak kategória, tehát azok voltak az úgynevezett cseléd lakások. Igen, pontosan erről van szó. Tehát itt a struktúrás problémát Ilyen módon meg lehet oda, és még arról is számítások készültek, hogy körülbelül minden második ilyen régi házat érintene ez, mert nem mindenhol egyformák keskenynek az udvarok, az vannak azért rendesebb udvarok Össze. is, értékesebb, szép házaknál és tehát kb. minden másodikat érintene, gyakorlatilag az, a körütő szájnak közül pedig ugye megint csak minden másodikat kell lebontani, és csak a szájnak közül a homozatok maradnának, már utcai szájnak maradnának, tehát így módon e számítások készültek, most nem akarom terhelni a hallgatóknak a figyelmét számokkal, de finanszírozható összegek, kell, ez a dolog megoldható. Ez olcsóbb, mint húlyat építeni? Hát úgy, ha, ha e, ezt megfelelően előkészítik. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy egy régi házat olcsóbb lebontani és újat építeni, és Sajnos ezért, tűnne ezért tűnnek el régi házaink, mert, mert ha nyersen csak a legszűkebb megterülési számításokat vesszük, akkor valóban igaz, hogy egy, egy hát, rendes rehabilitáció az több pénzbe kerülhet, mint, mint egy új építés. És különös tekintétel arra, hogy, hogy ugye a, mint tudjuk, hárvamelletes ház helyében nyolcamelleteseket építenek, szóval ez mint tudjuk. egy így számítva tudjuk. nehéz a versen, Ö, és, és ehhez viszont mindenképpen szükséges edészt, hát ugye nem hiába építünk az Európai Unióba, tehát Európai Uniós támogatásokat lehet ehhez kapni. Ö, a mm, önkormányzatnak is hozzá, mind hogy eddig is a társasházakat ugye segítik különböző felújítási alapokkal, ö, meg kell, hogy a, a szerepe legyen ebben a fejlesztésbe, mind a fővárosnak, mind a kerületnek, ingatlanfejlesztőknek, a lakóknak, tehát ez egy ilyen e, nagyon komoly szervezést és összefogást igénylő feladat. A ektetikus Budapest megmentése, mert egészen egyszerűen erről van szó, mert hogyha ezt a fajta összefogást és ezt a nagyon bonyolult és összetett munkát nem végezzük el, akkor a szemünk láttára fog a szállami politika elve alapján eltűnni a ektetikus Budapest, és néhány ilyen ö, kirakat mint például a Vandrási út megtartásával, meg egyes kirakatépületek megtartásával ilyen üveg, acél, kristályvilág fog burjánzani, és már láthatjuk, hogy amik épülnek azok milyenek, tehát hát igazából nem is üvegkristályvilág fog burjánzani, hanem ilyen ilyen, hogy mondjam, csak egy ilyen ipari széria kaptafa Kapt valami, ami a egy ilyen olcsó gyorsan építhető Igen betonépületek ezek tulajdonképpen? Na, pont a, a, a dolog összetegysége miatt szerintem cizállható ez a megtérülés. Ha belegondolunk abba, hogy, hogy a, az új, tehát ha csak azt veszük figyelembe, hogy az új épületeknek a megtérülése az gyorsabb, könnyebben fölépíthető akkor könnyen juthatunk arra az eredményre, hogy le kell bontani a régét, ami egyébként nem könnyű lebontani, mert ezek rendkívül erős, stabil falak voltak, vagy azok még mindig, de ugyanakkor az bele kell gondolni, hogy egészen más életformát hoz. Tehát ezek az új lakások, ezek, ugye ezek a kaptafai épületek, általában nagyon alacsony négyzetméter, négyzetméteres lakásokkal épülnek. Ez tipikusan egy ilyen ha lehet, volna rotációs ház. Néhány éve bekötözik, valaki, megy tovább. Megy helyett egy, helyett egy másik. Tehát ennek a, a közösségi érték teremtő része az nagyon parciális. Tehát gyakorlatilag ez nem más, mint a gazdaság és a, a szolgáltatás kiszolgálója, vagy alkalmazottai azok, akik ezekbe bekötöznek. Tehát ők nem a város lakják, nem a városi hogy azt a város életformát próbálják követni. És ebben a vonatkozásban nagyon hasonlít a száz évvel ezelőtti balóceán találtal bírált városépítéshez, hiszen akkor is gyakorlatilag a, a cseléd lakásoknál volt minimalizálva a lakásméret, mert nem az volt a cél, hogy ők ott maradjanak, hanem kiszolgálják az ipart, kereskedelme szolgáltatást. Épp azért gondolom, hogy, hogy ami ebben értékes volt ebben az ekletikus a hárosfejlesztésben, azt mindenképpen meg kell őrizni, és azzal a módszerrel, amit a világőrség alapítva, illetve amit most a Gábor is említett, hogy a belső szárnyak lebontásával, a lakások összevonásával, parkok, parkolók építésével, szerintem nagyon nagy mértékben megdövelhető ezeknek a lakotek, hiszen ezek egy egészen más szegmens képeznek az ingatlan piacon. Tehát ez nem ismételhető meg. Ez ugyanolyan mint egy, egy különleges érték, egy különleges könyv, vagy egy különleges hely. Tehát hévizen is badacsonyban is, badacsonyba is a típusú szállodák épülnek, mégis ugye a helyi érték egészen más. Tehát, hogyha hozzáveszünk azt, hogy még ezeken a helyeken is mondjuk a hely különlegeségehez képest, különlegeségehez igazódó épületek épülnének, még értékesebbek lennének azok a, az ingatlanok. Tehát ez nagyon fontos, hogy meg, meghatároz egy helyi értéket. A ez az eklektika is, egy helyi életformát. És itt csak annyit szeretnék még itt megegyezni, hogy ezt igyekszem mindig hangosztatni, mert rendkívül fontosnak tartom, hogy azzal, hogy a rehabilitáció egy központi városfejlesztési kérdésé vált, és a világörökség is fölmerül, ez pont azt mutatja, hogy utat éveztettünk. Hiszen egykor a normális életmenet hozta létre ezeket az épületeket, amiket ma a remeknek és műemléknek meg őrzendőnek példamutatónak tartunk. Soha senki nem gondolt annak idén, hogy ő maradandót fog létrehozni, Általában tudjuk is, hogy aki ugye maradandót akar létrehozni, általában nem szokott sikerülni ezt az hmm. élet és a közösség együtt és munkájával ő születik. Tehát ez nagyon fontosnak tartom, tehát hogy ha már érték valami, akkor az rögtön ennél gazdasági értéként is, azt szóval csak a műkincsekre, a sport, a kulturális termékekre. Tehát azért mondom, ez cizállható ez, ez a megtérülés, mert nem véletlen, hogy, hogy azok a cégek, amelyek hosszú távon gondolkodnak, és a minőség a fő üzletvezetési filozófiájuk, általában nagyon szép épületeket és székházakat a saját székházat olyan értékes épületekbe telepítik, amelyek amely a különlegeség, ami kimutatja az ő specialitásokat, és hát, ha itt lehetne hosszú távú érdekeit tulajdonképpen az a feladat, és az nem, nem csak ésség, hogy azt a jelentős városfejlesztő erőt, amit most a ingatanfeleztők képviselnek, az olyan vágányra terelni, hogy az ne a értékek rombolásával, hanem a, a megtartásával és helyreállításával járjon. És ugye, amiből kiindultunk, hogy, hogy nem igaz az, hogy a ingatlanfejlesztene csak az éri meg, hogy most ö, egy, a, a újat építsen, és a, a más nem éri meg. Hát ezt kell tudni, tehát olyan ö, játékszabályokat kell kialakítani, hogy hát inkább a felső végül is osszorhoz, tehát természetes most te nem, nem tudod kell elválni, hogy... Ahol meg úgy is, ő, úgy is kell építeni, mert mondjuk üres, hogy igen. például egy, egy, egy nagy, úgynevezett ilyen, hogy tehát mondani, mező vagy barna... Ö, igen, az másik az, az, az terület. ...részen, tehát ahol el tudom képzelni, igen. hogy ahol mondjuk ócska... Ö, Ipari épületek vannak, amik nem is őriznek uh, különös uh, értéket, és csak el, el kell takarítani, onnan ott, ott úgyis is valami újat kell építeni, mert ott nincs mit felújítani. Hát Már ez nagyon a... sokszor ezeken a helyeken is izgalmas épületek vannak. Kimutatták, legalább egy részük hasznosítva. Ezért perccel annak, aki Igen. szintén járt itt, hogy pedig József konkrétan ugye, ahol most komoly városítás folyik a mozi mögött, hogy ugyanannyi lakást meg lehetett volna úgy építeni, hogy a meglevő fokhéjakat egyenként, mm. szépen egyedi épületekkel beépítve ugyanannyi lakás fel lehetett volna De építeni. Mert ugyanannyi létezik Igen, persze. Sokan... Tehát a városfejlesztésnek van egy bocsánat, ilyen finom mód. Azért mócerem. akkor ehhez hozzátartozott volna az is, hogy a K Köztük levő épületeket is kellett volna új kémek, Ez éve eléggé... a Egyébként hát ezt a, a... sósan sok mindenre használják. Egy újat, egy régit, egy újat, egy régit, körülbelül. Hát, va vagy, uh -huh. vagy két régi, egy új, attól uh -huh. függ, hogy most ez hogy jön ki, uh -huh. még a legközelebb uh, ehhez a megoldáshoz a Ferencvárosi, a Ferencvárosi rehabilitáció volt, ahol ugye ilyen uh, eléggé kiszolgáló funkciók voltak a város számára, is tálók, mert raktárok e és uh, azok alapban olyan nagy értékeknek. Nem képviselte földszintes, egyemeletes épületek, nagyszámban voltak ott, és ezek helyére valóban újakat lehetett építeni, de úgy, hogy a valóban értéket képviselő két-három vagy még nagyobb ektetikus épületek ott mind meg is maradtak. Uh -huh. Tehát ott ezt az egyedi beavatkozásokat csinálták, egyedileg végig gondolva, és nem pedig egy ilyen radikális város belehasításos módszert, amit most a másodszor csinálnak végig a Rózsa városban mert 70-es években ugye elkezdték, azt a szerencsére állt, és most megint elkezdték, mm -hmm. tehát ö, erre utalunk, hogy szeretnénk, hogyha ennél finabbabb a motiváció, lennének. Mondjuk, ha megfogadták volna Perclánának ezt a ö, javaslatát, és mondjuk a, a Józsefvárosba ugye most a Korvin közé, ugye Corvin, a, a, a Korvin projekt, szigény projektről beszélünk, és ha mondjuk, mondjuk úgy tervezték volna meg, ahogy ő gondolja, ez mennyivel kényelmetlenebb a beruházónak vagy a tervezőnek? Hát most... Uh... Tulajdonképpen Mi azt, az, kell, esetleg, azt kell mondani, hogy a tervező azt, hogy ő, hogy kérem, én ezen, ezen azért um, nem fog tudni úgy nyerni, mint a másik eset. Karintival, a parafrázis író ír, tervező tervez. Az, hogy tervezőnek kényelmetlen, az nem értelmezhető. Tervező azt tervezi meg, amit neki mondanak, hogy tervező meg, ha ő nem tervező meg, mert tervezi más. És ez, ez nem kérdés. Igen, nem, de van annak azért egy, egy, egy, egy, hogy mondjam, gazdaságosság. Na most a gazdaságosság. És, és ez, ez súlyosabb. Tehát és itt tulajdonképpen alapvető szerepe lenne az önkormányzatoknak. Eléggé Faramuci egyébként, hogy egy civil szervezetnek kell kezdeményezni Budapest rehabilitációját. A, amit valójában a fővárosi önkormányzatnak vagy a kerületeknek kellett volna kezdeményezniük, netán esetleg a kormánynak, szóval mindenképpen ez nem a cívi, nem cívi szervezetnek kellene ezt csinálnia, de miután ez az elmúlt 15 évben bebizonyosodott, hogy, hogy hát a nem jellemző kategóriához tartozik a barkóba szerint, hogy ezt csinálnák, ugye a kivételezők közé tartozik, ahol mégis csinálják, ha nem akarjuk, hogy a tűnjenek el a értékeink, akkor igenis a, a társadalomnak magának kell ezt a kezbe vennie, és hát szerencsére vannak elhívott emberek, akik a őkamatok helyett ezt megcsinálják és azt a szervező munkát, amelyet ö, ö, ugye az önkormányzatotnak kellene végezniük, szemben azon, amit most csinálnak, hogy jön egy befektető, és hogy kiszolgálják, most ilyen pincér típusú önkormányzatok vannak, hogy jön a vevő, és kiszolgálja. Ha más kér, akkor más szolgál ki. Szóval ezzel szemben hát némi kényelmetlenséget vállalva kellene egy kicsit többet dolgozva szemkéne megérni, egy kicsit alkudozni kell ezzel a beruházóval, tehát túl könnyen adjuk. Én, Lehet, én hogy félnek az, az önkormányzatok, mert annyi évtizedekig nem kaptak meg forrást, hogy félnek attól, hogy esetleg hátat fordít az illető, és most már, már akarják Máshova. Igen. Igen. Igen. Tehát Igen. A, én azt mondanám egyébként, hogy ezért lenne fontos egy város, egy igazi város koncepció mindenhol. Ja, tehát magyarul, hogy, hogy nem esen máshol se könnyen. Igen, él. hogy, hogy kezdeményező hmm. képes lehessen az önkormányzat. Tehát itt is a közösségeknek az egymáshoz a épülő hierarchiáról van szó. Tehát a szomszédságtól egészen föl, a városi vagy a kistérségi, térségi agglomerációs stb. szintig. Tehát hogy mindegyiknek mellény a saját kompetenciája, ugye ez a szubszidiaritás elve, hogy minden e, döntés ott szülessen meg, ahol a legtöbb érdekelt jelenik meg. Így van, én is azt gondolom, hogy az önkormányzatnak, önkormányzatiságnak órási szerepe van ebben, és itt is van egy tévít szerintem, hogy a piacot ugye úgy fogjuk fel, mint valami objektív valóság, ami a részben így is van, hiszen mások piaci működése az ránk objektivitásként hat de ugyanakkor mi is alakítói vagyunk. Tehát az önkormányzat különösképpen. Na, így is ennek az objektív... Ez nem egy fizikai törvényszerűség, hanem emberi akarat áll Így mögötte. van. Tehát abban abba a Igen. pillanatban, amikor mi elhatározunk valamit, és más szempont alapján is ö, számítunk, mint egy pusztán pőre rövidtávú gazdasági érdek, a pillanatban mi meghatározó tényezők vagyunk, minél többen vagyunk annál inkább etnek képvis az önkormányzatok. Ezért mondtam azt, hogy, hogy az érték az mindig közösség által meghatározott. nagyvárosi dilemmákat hallják. Bányai Géző, hogy a Gábor és Orgötvös Béla, a két szakértőnk, aki a mai témáról beszél, ami nem más, mint az ingatlan hasznosítás, ingatlan fejlesztés, amikor az szempontból, a szempontból, hogyha nem lerombolnánk azt a régi értéket, ami érték, és ott teljesen újat hoznánk, hanem fölújítanánk, rehabilitálnánk ezeket a dolgokat. És miatt folytatnánk <kül> Egy programra szeretném fölhívni a figyelmüket, ami holnap lenne, tehát október 1-én, vasárnap fél 10-től öt óráig lesz, Kortás építészeti központ, ne felejts utca 26, ez a hetedik kerületben van, Industriál, Ipari épületek kulturális Újrahasznosítás, Ez egy konferencia. Október 1-én ipari épületekről és azok kulturális újrahasznosításáról szóló egynapos nemzetközi konferencia lesz tehát. A konferencia az üresen álló ipari épületek kulturális célokra történő újrahasznosításának lehetőségeit, módozatait és hozadékát kép térképezi fel. Kiállítás is lesz ahol magyar és közép-európai szakemberek és kulturális szereplők cserélik ki tapasztalataikat, hogy milyen eljárások segítségével sikerült közösség központú funkciót ellátó régi kiasztatlán ipari létesítményeket újrahasznosítani. Erre a napra elsősorban a konferenciára azokat várják, akik a kulturális élet alakítói, és a rendelkezésükre bocsájtott ipari épületeket kulturális funkcióval töltötték meg, méghozzá olyan módon, hogy, és itt nagyon is erősen kapcsolódik ugye a mi témánkhoz, hogy egyfelől biztosították az építészeti értékek fenntartását így kihasználva az épülethez fűződő szimbolikus értékeket, másföl hiánypotró programokat, intézményt hoztak létre a helyi közösség számára. Nagyon is rímelez ide. Ezen kezdeményezések fontos hasonlósága, hogy nagyban építenek a helyi erőforrásokra. Ez egyrészt megnyilvánul a helyszín helyi közösség története szempontjából, lényeges motivúnak kihangsúlyozásából, továbbá a helyiek arra való ösztönzéséből, hogy bátran használják a tereket saját kulturális igényeik kielégítésére, ne csak passzív befogadóként, hanem a programok aktív alakítójaként is. Ezt euh, még egyszer akkor, hogy hogy lehet ezen részt venni, 9 óra 30-kor fog kezdődni, holnap. Kortás építészeti központ, ne utca 26, 7. kerület. Itt e-mail cím ugyan van, de én szerintem, ha valakit érdekel, akkor fölhív minket, és akkor még tudunk segíteni, hogyha ez nem volt elég. És jó, folytassuk a témánkat, ez örvendetes, hogy azért... Fiatalok, mert ti azért sejtettek valamit, hogy kikállnak mögött, hogy itt, itt, itt, itt egészen fiatalembereknek a kezdeményezése az, ami, amiről hallhattunk. Én akik, én akik ahogy ti beszéltek, ők már a uh, gyakorlat egy-egy ő szegmensébe megpróbálnak cselekedni. Így van, és mutatja is, hogy a fiatalok, akik ugye vastagon érdekeltek az üzleti életben is, hogy nem feltétlenül azt tartják értéknek, ami azonnal gazdasági hasznot fog hozni, hanem sőt látnak abban nagyon sok ingatlanfejlesztési lehetőséget, hogy a régi ipari épületek felültésával, funkcióváltásával más típusú érdeket, gazdasági érdeket tudnak behozni. Ez halatlan fontos dolognak tartom. De akarnék még egy példát előhozni. Nagyon nagy élmény volt még olyan 15 évvel ezelőtt egy, egy érdekes szakmai kérdés volt. A egyik állona részeből Miklósi van és benne. Sőt, azt hogy, hogy ő kezdeményezte azt a munkát. Az volt a dolog lényege csak megint az ipari terület és a városfejlesztés ipari terület újrahasznosítása és a városfejlesztés összekapcsolásra egy jó példa, akkor arról volt szó 91-ben, hogy a Bécs-Belgrád vasút vonalat azt föl kéne újítani, hogy nagyobb sebességet tudjanak közlekedni a, a vonatok, kesebb legyen a menetidő, és ennek egy fontos része volt, hogy a déli vasút összekötő hídról kisívben tudja lefordulni a vasút, a kelebiai vasútvonal, ugye a Ráckai-Dunák mentén, Soroksárnál ment aki ki Budapestről, meddig bement a keldi pályadvára óriási idővesztességgel. És akkor, hogy gondolkodtunk, gondolkodtunk, rájöttünk, hogy ennek sem nem sok értelme van ott lemenni, mert ez ugyan jó lenne a vasutnak, és olcsóbb is lenne a megoldás, de rossz a városnak, hiszen hallatlan értékes területet fog ezzel egy még iparibb zűlleszteni, még akkor is, hogyha korszerű, szép vonatok fognak rajta közlekedni. És akkor azt találtuk ki, hogy az amúgy is egyre e, kihasználatlanabb Ferenc-Arsi keresztül menjen ez a, ez a vonalvezetés, ami minimális többlet. Ugyanakkor, hogyha fölszámoljuk azt a vágányrendszert, ami a ráckai Dunág mentén a ferenc oldalon e, megépült, ugye ezzel kiváltjuk ezzel a Ferencors keresztülvezetése, keresztül vezetéssel, akkor ott egy hallatlan értékes területet kapunk a város számára. Ami hát most a Dunapartyán van egy nap és ráadásul a lakvas, a zsilip, meg délen a, a Tasi zilip szabályozza a vízszintet, ezért sodrás és árvízmentes területet kapunk. Gyakorlatilag 20-30 centivel a, a talán szint után már ott kezdődik ugye, a, a, a víz, a, a, a, a, ma már egyre tisztább víz egyébként, tehát belelógathatjuk a lábunkat. És akkor jött a további gondolat, hogy, hogy amúgy is akkor még úgy volt, hogy közösségi tulajdommal voltak ezek a területek, mert fővárosi, kerületi álmi tulajdommal voltak, hogyha ezt ráadásul még lagunásítjuk, tehát olyan kis csatornákat építünk, hasítunk be a, a szárazföldbe, akkor gyakorlatilag minden egyes lakás, minden egyes telket ugyanértéken, értéken lehet értékesteni előállítani. Tehát gyakorlatilag vissza tudja hozni azt az értéket a fejlesztés, amiben ugye ez a, hát amúgy nagyon sok pénzbe kerül, beruházás ö, kerül. Sőt, még az is, ilyenkor mindig, hogyha van egy jó megoldás, akkor mindig segíti az élet is. Mivel egy nagy kavics hát van, gyakorlatilag ezt a kavics réteget a szület használ, az építkezésed is, tehát nem kell ezt kitermelni, illetve, ha kitermelik, be és építhetik azonnal. És akkor nekidolgoztunk egy új Ferencváros modellt, sőt, aztán tovább mentünk, mert már Délpesti vízi víziváros néven is kezdtük ezt népszerűsíteni. írtak is rá pályázatot, ugye most emrég volt is ebből sok probléma, ha megvette egy, egy külföldi cég, ugye nagyon sok nagyon nagy területet, és akkor úgy mondom, hogy, hogy az ipari területekre máshogy is rá lehet nézni, hogyha hasznosítani akarjuk, és be akarjuk vonni a város vérkeringésében. Mondjuk ezeknek a szépség hibája, hogy itt, itt olyan nagy szervezetekkel, mint mondjuk a MÁV, is együtt kell tudni működni. Hát az biztos, hogy ez egy, ezek az állam az államban típusú szervezetek, ez, ez borzalmas. És tulajdonképpen az is döbbenetes, hogy mondjuk egy ilyen végül is államilag finanszírozott vállalat, mint a MÁV, mert ez nyilvánvalóan jelen formájában nem önálló gazdálkodást folytató ö, tevékenység ugye ekkora ö, apanázsa, hogy tulajdonképpen itt valójában ö, nem kéne az államnak határozottan ö, partneri szerepet vállalni, hisz ez az ő vállalata. Itt nem lehet eljátszani azt, hogy ez egy, ez egy önálló vállalkozás, ez egy, egy, egy, ez egy szinte, hogy mondjam, a, ez egy állami szolgáltatás része tulajdonképpen Mind a két nagy közlekedési vállalat adott esetben, tehát őket más szemmel kéne, vagy más szempontból kéne bevonni egy fejlesztésbe. Most ez egy érdekes, messzélvezető kérdés, hogy az állam szerepe a városfejlesztésben. Hát adott esetben, ha önkormányzati ez a vált, akkor az önkormányzat. Tehát valamikor Igen. volt egy olyan minisztérium még az antevilágban, amúgy hívtak építés, hogy a városfejlesztési minisztérium. Állami minisztérium. Aztán ezt szétszették, és most már fent tudja, hogy hány felé van szabdalva a szakma, hányféle főhivatalnál vannak a, a funkciók, de itt a szemlélet az érdekes, hogy az állam, mintha kivonult volna a település fejlesztésből, és azt mondja, ez az önkamáltoknak a feladata, önkormányzati önállóság és csináljanak, amit jólnak látnak, mi legfeljebb mármert az állam időnként megtámogatjuk, például Budapesten 400 milliárd forinttal, metrót építhessen, de nem szólunk bele, csak odaadjuk a pénzt. Na most itt volna az államnak igenis szerepe, hogy, hogy azt mondja, hogy van nekem egy cégem, amelyiket MÁV-nak hívnak, és azt, és azt mondom, hogy kérem, itt volna egy ilyen elképesztő jó Igen, és városfeleztési lehetőség, igenis ki kell használni, mert ugye a, a MÁV nem fog leülni a 9. kerületi önkormányzattal, hát az neki nem partnere, ugye, az, az mit kezdenek ők egymással, hanem, hanem ezen keresztül igenis meg lehetett volna oldani ezt a nagyon kitűnő gondolatot, ami sajnos nem valósult hát meg. Toz módon hát tozmódon, ahogy szokott, és hát olyan kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk alapon történt ez meg végül is. Tehát ez egy komoly lehetőségeket szalasztunk el ezáltal, hogy igazán nébben az állam nincs városfejlesztési vagy településfejlesztési politikája. A területfejlesztés folyik a vízcsapból, ami gyakorlatilag, ugye ez egyfajta szivacs, ami arra való hogy felszívja az Európai Unióból érkező pénzeket, és, de kíváncsi volnék, hogy hány ember tudja valójában mit is jelent az, hogy területfejlesztés, de az, hogy városfejlesztés mit jelent. A sokkal kézefoghatóbb dolog, hiszen mi városokban, településekben élünk, ez, ez konkrét dolog. Ugye, és e, itt e, valósulnak meg konkrét beruhálások, konkrét fejlesztések, tehát e, e, ebbe az irányba e, kellene, hogy mondjam, Valamit, valamit tenni. Most az eredeti gondolat, ugye, hogy ipari épületeket a más funkcióra átalakítani, csak üdvözleni lehet az ilyenfajta kezdeményezéseket, hiszen mindenfajta olyan gondolat, ami építészeti értékeknek a megmentését célozza, ebbe a mai világban az nagyon is támogatásra méltó, és hát tudjuk, hogy annak idején úgy épített még egy gyárat is föl, hogy a, a gyáros számára a reklámnak az egyik hordozója volt maga a gyárépület. Uh -huh. Úgy reklámozta a maga gyárát, hogy lerajzolták meg, részben meccették, madártávlagból ábrázolva, hogy hogy néz ki az ő gyára, és te, akkor tessék, venni az én termékeimet, mert lám az én gyárom, az ilyen szép. Így épültek meg uh, elég igen, nagy számban. Ma, nagy cégek ma is igyekszenek Hát, nem mindig, de néha. Van, ö, a, van, aki ezzel él. Most a helyzet az, mm. hogy amit én látok, lehet, hogy rossz fele járok, de hogyha most megépül egy ilyen, hát nem most az, hogy ipar, vagy, vagy egyéb más vállalkozás, megépül egy vállalkozás, az általában olyan autópályák mellett épül meg, mm. ö, hát ezek óriás dobozok. Hát csak ma ezt tartják a szépnek. Már hát elnézést, ki? hogy... A nem, nem valaki ezt szépnek tartja, tartja, mert, tartja, mert... Mert különben, mondjuk a fölmész egy, egy autógyárnak alapjára, akkor a honlapjára, akkor némelyik büszkén mutatja azt a három kilométer hosszú üzemcsarnokat az autópálya mellett. És mert az úgy nagyon... Olyan, hogy Ez mondja, nem a olyan... Ez nem olyan... Ez a, a monumentalitás, na, a, mm -hmm. a nagyságot mutatja. Ugye, mert van egy trend, hogy nagy dobozokba vannak ezek a hatalmas uh, gyárak, tehát de ki el tudja képzelni, hogy belül óriási futószalagok, sorok keresztül uh, készítik az autókat, tehát bemegy egy tonna acél, és akkor kéne a végén egy csillogó villogó autó, ugye ez a klasszikus uh, képlet. Hát, vagy pedig esemben a beszállító hogy, hogy, hogy ezek is szépé tehetők. Azért vannak vannak jó példák, még nálunk is, hogy bevezető szakaszokon szép dobozok vannak, üveggel, színes falakkal, kevés van, de azért van ilyen. Én azt gondolom, hogy ez előjöhet majd a piaci verseny kapcsán, mert ugye folytnak azért a, a területek, de ezt én mindenképpen előírnám. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez lenne a minimum, hogy a környezeti és a, és a vizuális értékeket azt gazdagítani kell, és nem pusztítani. Egyébként itt ezen a konferencián is uh, elég hangsúlyosan fölmerült az, hogy a tervtanácsoknak érdemi uh, szerepet kellene adni. Ugyanis uh, a helyzet az jelenleg, hogy a tervtanács uh, véleménye az egy egy sok között. Tehát úgy nyugodtan be lehet tenni a többi közé, és figyelme kívül hogy lehet Minél találkozni hagyni. Annak idején én felkérés kaptam, hogy a teltanácsok működésére ennyit dolgozzam ki. És hát ismerem hogy ezek a jogi szakkifejezéseket, magam nem volt jogász, de azért valamennyire belástam magam, és csempésztem, a tervezetbe azt, hogy a teltanács állásfogalást ad ki. Most azt jelenti, hogy az állásfogalás, ez is vélemény, de ez olyan vélemény, amely figyelembe kell venni ami azt jelenti egészen pontosan, hogy ha a döntéshozó a maga politikai vagy egyéb más szempontjait figyelembe véve másképpen dönt, jogában áll, de akkor azt már indokolnia kell. Hogy, hogy, hogy a teretlenes állás fogalásával szemben miért döntött mégis úgy? Tehát föl kell vállalnia a felelősséget a maga döntésének. Így most nincs ilyen, hanem egész egyszerűen elviszem pont, ahogy mondani szok, elviszem pont. Tehát én így döntöttem, is kész. A helyzet van, tehát minden további nélkül a bármilyen, a marinini -nek a kockás papírjával egy, majdnem, hogy egyenértékű súlya van jogilag, egy teletlenes járásfogalás véleménynek hát a valóságban egy kicsit álnyaltabb a helyzet, jogi értelemben ez pontosan így, így van. van. És, és ez egy abszurdum egyébként, hogy ez így van. Tehát jó, a hogy működnek, ahogy működnek, de ha, ha netán elős fordulója, azt mondják, hogy nem, ilyet nem építünk, például a Eklatátás például a Nemzeti Színház, minden további nélkül ugyanúgy meg lehet csinálni, tehát a, a szakma, ami egyébként is sajnos eléggé széttagolt, mint általában a közéletünk, még hogyha véletlenül egy, egy, egy határozott vélemény tud valamire mondani, hogy ezt nem építük, akkor is megcsinálják, számos példát lehet elmondani. Tehát a tervtanácsok és a főépítészetnek hasonló szerepe egyébként. A is véleménye van. Uh -huh. Tehát a, a minden további nélkül dönthetnek a, a, a kerület vagy a város úgy, hogy nem azt veszik figyelembe, hanem más veszik figyelembe és kész. Tehát gyakorlatilag itt a, a, a, kicsit kijöntötték a füldővízvel a gyereket, mert kétségtelen az előző érában, ugye a szakmaiság örve, mögé volt bújtatva, hogy hát az, hogy miért kell, mit tudom én, paneházakat építeni, mert szakmailag ez meg volt indokolva. Ugye? És akkor azt mondták, hogy a rendszerváltás, hogy na hagyjuk ezt az egész dolgot, a terv, nincs, nincs már tervgazdálkodás, más világot érünk, piac van, és szépen kiöntötték ezeket a dolgokat a többi mellé. És most hát látjuk a következő 15 év után, hogy mivel jár az, hogyha más végre átessünk, és minden át, a, átpolitizálódik, és nem érdemes. Bennem motoszkál egy olyan gondolat, hogy az összes ilyen problémát valami, olyan módon lehet csak megoldani, hogyha van egy ilyen a helyi érdekeken fölül látó vagy túllátó ö, gondolkodásmód, és ennek, ennek van hangja is, tehát lehetne egyfajta, mondjuk úgy egy ilyen holisztikus szemléletet, ö, hát ö, egy picit kényszeríteni, hogy így gondolkozzanak. Mert most az van, hogyha itt építesz valamit, az egy helyi probléma, maximum két-három szomszédot ö, ö, kell igazából megkérdezni, meg hát van valamilyen, nem tudom, milyen a fejlesztési tervek, meg, ameket általában az utolsó pontban megszoktak szoktak hogy mégis beleférjen az az épület. De nincsen, nincs egy olyan hatásvizsgálat, például, hogy ez hogyan hat ki a környék kultúrájára, a közlekedésre. Hogyan hat ki például egy fejlesztés arra, hogy ott élnek emberek, mint ez a szigony ö, program, aminek mondok pozitív oldalára, mert van egy másik oldalán egy Magdorna ö, program és a kettő valahogy szóval érdekes módon van viszonyban egymással, tehát van egy, egy jó szándék a másik oldalon, hogy ugyanakkor rehabilitálás folyhasson egy másik területen, ami nem annyira leromlott, ugyanakkor nagyon elesett emberek élnek ott. De ezt most nem menjünk ebbe bele, egyszerűről volt egy beszélgetés, és van egy erős civil kezdeményezés. De ami, amit, amit nem látok, még ott is csak két utca, egy utcának a jobb meg a feléről van szó, Boros utcában gyakorlatilag, hogy hogy azok az emberek, akik onnan kikerülnek, azok például hova fognak kerülni. Azok az emberek, akik mondjuk egy ilyen házban laknak, aminek van egy, egy ilyen ö, ö, része, amin ugye cserédlakások vannak, és ott nagyjából kikérhetnek ilyen helyen, akik oda szorultak, és nem tudnak egy jobba kerülni, vagy föntartani, hogy ő, ők hogyan ö, tudnak tulajdonképpen úgy tovább lépni, hogy az egészet, meg tovább kell lépniük, mert ha azt, az ő lebontják, ők nem az a kategória lesz, aki a, hogy mondjam, a jobb módú ember oda fog költözni a jobb módú környékre. Ez a, ez a kerületnek emeli a, a, a gazdasági, hogy mondjam, erejét, nívóját a környezethezért. De mi lesz azokkal, akik ebben, ebben most olyan szerepet játszanak, hogy éppen csak hogy megállnak a lábukon? Hogy tudsz neki biztosítani? egy lakást másod, hogy tudsz egy új életet biztosítani neki, amiben ő utána föl tud kerekedni a problémáján is. De Tehát ez idején... sokkal messzebb mutat ez a probléma. Igen. Uh, annak idején, meg amikor a Vártiból dolgoztam, meg a sokat dolgoztam sokat, Választorvőintézet, akkor nagyon fontos feladat volt uh, ezeket kimunkálni, és arra jöttünk rá akkor, hogy a generális szabály nem nagyon van, mert majdnem mindegyik terület, meg mások a építészeti, meg építészeti értékei a város a térszertkezetében a fekvése, és más a szociológiai összetétele is. És ezt messze meg figyelme kell venni. Tehát, azt el lehet mondani, hogy ha egy rehabilitálandó terület értékesebbé válik, akkor tulajdonképpen megteremtődik ennek a gazdasági háttere, mert ha értékesebbé válnak a lakások, az üzletek, általában az ott az élet az értékesebbé válik, vagy, vagy érhetőbbé válik, akkor a kislakásoknak egyrészt a felújíthatósága, vagy összevonhatósága, vagy eladhatósága is jobb lesz. Tehát aki ott lakik, az előtt van lehetőség, az egyik az, hogy ha nem nagyon kötődik a helyhez, tehát nagy volt a a cserélődés ugye a lakóknál, akkor ő azt, ő kisíti azt az értéket, ugye értékesebb lett, és akkor azt eladja. Eladja, és akkor máshol, ahol ö, számára kedvező helyet a fölépíthet egy, egy lakás magának. Azt, azt sem zárhatjuk ki, hogy ahol értékesebb válik egy rehabilitálandó ö, lakás, hogy az illető az megpróbálja mégis seg összekaparni azt a plusz pénz, ami a felújítással jár. Ugye, mert itt van egy másik probléma, hogy adhat-e a közösség ingyen ajándékot azzal, hogy felújít lakásokat. Ezt nyilván vissza kell fizetni. Szerintem van a harmadik megoldás, és ez sajnos nem nagyon működik nálunk, a jelzálog intézménye. Tehát kap valaki jelzálog hitelt, felújítják a lakását, és akkor át, ha nem is fizeti, vagy nem tudja, kellene fizeti, ráterhelik a a költségeit a, a lakásra, és amikor értékesíti, vagy ő, vagy az örökösök, vagy bárki más, akkor fizetik vissza. Ez persze kell egy nagy tőkeerő, vagy az önkormányzatnál, vagy az ingatlanfejlesztőn, amelyik ugye tudja ezt előre finanszírozni ezeket a benem jövő kamatokat, törlesztő részleteket. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek létező konstrukciók, tehát bár a nyugaton, ez nagyon-nagyon ez kidolgozott ennek a a nálunk valamilyen módon ez nem nagyon tud, ö, beinte, nem, nem tud integrálódni az önkormányzati gondolkodásba. Nem tudom miért, lehet, hogy, hogy túl fiatal még nálunk az önkormányzati rendszer, és nagyon-nagyon nagyon bevételesen az önkormányzati saját határaiig tud csak jól igen, gondolkodni. Hogy annyira be vannak szorítva, hogy a működési kiadásokat sem tudják fedezni, és ezért van egy bevétel, bevételnövelési kényszerük. Tehát nem nagyon tudnak ciszeláltan gondolkodni, ezt nagyon lehetem képzelni. De én, én ezt nem látom olyan nagy problémának. Tehát persze van, vannak szociológiai, meg minden más következményei, főleg ugye a belső kerületeknél, ahol, ahol hagyományosan laknak olyan családok, amelyek már talán száz éve is ott laknak, tehát nyilván kötődnek a helyhez. De, de hát ez úgy van, hogy mint ahogy a Magnóna telepet is említetted, hogy nagyon le kell menni a, a, ugye a helyi sajátosságokhoz. Tehát ott is ugye az a fő cél, hogy ugye ez Magnóna telep Józsefvárosban egyik leglepusztultabb része Budapestnek, és ugye arról van szó, hogy nem lehet exportálni azt a, azt a szegény réteget, akik, akik ott élnek, ezért ugye arra épül a, a rehabilitációs program, hogy őket valami módon bevonni a rehabilitációba, is, ha lehet munka lehetőséget biztosíteni, részeseivé válják, élményi <tos> azék, a saját környezetük felújítását. Tehát nem arról van szó, hogy őket ide-oda fogják költözhetni a városba. Tehát ö, érdekes helyzet, hogy ugyanaz a építész, aki itt nálunk is Gábor ja. ö, volt a, m, a építésze, vagy a tervezője, mind a Magdona Városi Rehabilitációnak, mind pedig a Korvin uh -huh. projektnek, Ja, Alföldi György. Ja, Alföldi György. Alföldi, Elföldi, Alföldi györgy, györgy, györgy, igen, igen bocsánat, Al Alföldi György. Én. És, és egészen más jellegű a, más jellegű a kettő, mm. ugyanis az egyik, az egy ingatlan fejlesztő alapú rehabilitáció, hogyha ezt a szót erre a fogalomra is alkalmazni lehet, hogy rehabilitáció. De az inkább egy kicsit az, amit egy picit mi most kritikusabban vettünk, mert ott... ott ott kevéssé törődik az ott megérő értékekkel, hanem, hanem egy szabad szóval szóval területet e, kivág igen. magának, és ott mindent megpróbál. Hát ez az a, az a ránk, ez az bizonyos igen. megoldás, amikor jön a pénzes ember, és igen. majdnem azt csinál, amit akar. Szóval... Ez, a másik ez... oldalon meg egy teljesen más... Most a, a másik viszont igen. a Magdala város az meg egy ilyen szociális alaporehabilitáció. Uh -huh. Az meg a túlsó véglet uh -huh. egyébként, amelyikor ilyen nem is annyira építészeti eszközökkel már, hanem ilyen közösségi eszközökkel, meg gazdasági eszközökkel. Közökkel, tehát itt egy nagyon finom, egyedi, majdnem hogy a személyes, kontaktusan alapul beavatkozásokkal dolgozik, tehát ez egy egészen más világ, és csak kettő között van, amiről beszéltünk, ugye az étékvédő alapú rehabilitáció, amit tulajdonképpen ö, a másik kettőből is átfegy bizonyos elemeket, tehát ott megvan a szociális szempont, értelmszerűen ott kell, hogy legyen, és ugye megvan ingatlan lingatafelesztés is, de úgy, hogy közben a város értékei fennmaradjanak, tehát mi ugye ezt képviseljük, ezt a fajta monolatot, hogy a magunk részéről ezt támogatnánk. Hát ugye ez a két említett példa, ez a skálán, ha a két végén van, mm. mi azt mondjuk, hogy a, hát a királyi középút a, a járható és a járandó, és ezt kell, ezt kell fölvállalni még akkor is, hogyha ez ez a önkamátok számára ö, némi kényelmetlenséget okoz, és ezért mérséket lelkesedéssel fogadják a, a különböző tisztviselők, hogy ők a munkaidők alatt hát, ö, érdemi szervezet kell végezzenek. Addig is hát nem tehetünk más, mint hogy civil szervezetek veszik át helyettük ezt a feladatot. Ugye? és, és kezd, iniciálják, kezdeményezik ö, azt a ö, fajta beavatkozást, amit remélhetően, hogyha a mm, hogy mondjam, kitikus tömeget meghaladja, ö, akkor ö, ez ö, a jó példa ragadósá fog válni, és, és talán ö, sikerül megmentenünk ö, a leglejtékos Budapestet. Húzatéve azt is, hogy bár hogy valóban van a a szakmában olyan, hogy szociális alapú rehabilitáció, meg mindenféle egyéb. Én azt gondolom, mégis itt egyféle rehabilitáció van, szerintem, hát végigis az élet, meg az életmódnak a, a rehabilitációja. Nagyon fontos itt megemlíteni a McDonald's városa, vagy Magdóna telepnél, hogy minden pozitív elmozdulás növeli az ingatlan értéket és a gazdasági értéket. Mert az ingatlan értéket nem csak a infrastruktúrális felszereltség, meg a fekvés divat, meg ezek határozzák meg, hanem az is, hogy bizony-bizony milyen emberek laknak ott. Tehát hogyha az a igen alacsony életnyívón és kulturáltsági szinten élő réteg, még most ott lakik a Magdona városban, de elindul abban egy pozitív folyamat, tehát a lehet ilyet mondani, hogy civilizálódik, vagy tud, állni, tud állni, az nem csak a Magdonaváros ingatlan értékét fogja növelni, hanem a környező területet is, hiszen ez kisugárzik. És abból, hogyha egy közösség fog kialakulni, az nyilván az is egy szívó hatást fog ö, elindítani. Érdeketek lesznek azok a befektetők, akárcsak a kisbolttal kezdődő befektetők, akik ott nyitnak egy üzletet, mert ha megéri, nem fogják szétverni a boltot, csatöbbi. Tehát én azt gondolom, hogy a társadalmi munka az is rögtön megjelenik, ha pozitív kiadás, rögtön megjelenik a az ingatlan érték. Én azért szeretem mindig mondani is, a, az ingatlan érték az, az egy összetett mutató. Tehát az ingatlan érték hogy rögtön megjelenik a környezet minősége, hogyha ott a szennyezik, hogyha az forgalmas, megjelenik benne a divat, megjelenik benne a szociológiai összetétel. Prestige. ez a prestige, rögtön jelzi. És hogyha egy nagyon értékes ér -e elkezdenek, egy rossz épületet építeni, azt is rögtön jelzi. Tehát előbb beszéltetek arról, hogy egy korábbi három emeletes épület helyére betesznek egy nyolc szintes épületet, az lehet hogy egy rövid távon ugye a grafikon nábrázónak elindulna a fölfelé annak a gazdasági mutatója, de biztos, hogy a zsúfoltság és a környezethez való rossz illeszkedése elindít egy olyan valamatot. Hát ez ezek, ezek a házak veszegy olyan sorsa a... jutnak, mint a legtöbb mai, lehet, hogy a legtöbb túlzás, de attól tartok, hogy, hogy lehet, hogy nem túlzok, hogy ma az a divat, hogy egy, egy vállalkozó épít egy ilyen bérházat, illetve egy, egy házat, házat eladja, csődbe megy, csődbe viszi a céget, tehát amiben építettem, még a garanciális kötelezettségeit sem vállalja tulajdonképpen, és kiszáll az építésből tulajdonképpen kellő haszonnal, úgyhogy semmiféle utóélettel nem törődik, és aztán akik ott maradnak, azok hát vagy tudnak vele kezdeni valamit, vagy nem, mivel az első években nagyon szépen néz ki, mert még vadonat új, meg mit tudom én, van egy kis márvány ide rakva, meg oda addig rendben van, de aztán később, amikor rájönnek, hogy ott tulajdonképpen a bűzben, a füstben, a kutyakozban, a nem tudom, hogy miben élnek, és a dolog Elkezd lömösödni, mert a környezet az ezt nem reagálja le olyan dolgokkal, akkor lehet, hogy lassan az értékeiket elfogják. Egészen pontosan arról van szó, és azt célozza ez a kezdeményezés, hogy a korabeli száz évvel ezelőtt a negatív hatása miatt túl terhelt és túlzsúfolt Belsővárosi belső városi területeket nem tovább zsúfolni és tovább terhelni mm. kell, hanem, hanem enyhíteni ezt Men a, a az fajta azért a koncentrációt. A készek, hogy az, ami a múltban volt, annak azért vannak negatív oldala, is, és ezt, ezt nem szabad folytatni. Tehát nem, nem rá kell még még el apáttal a mm. kora, akkori hibákra, és a akkori spekulációt megfejelni a mai spekulációval, mm. ami ráadásul építési könyv értett terem, minden alakult ki teljes spekuláció hanem tényleg föl kell a területeket, enyhíteni kell a nyomást, nem pedig növelni az amúgy is túltehelett belsővárosi területeken. Ezek a régi utcák egyszerűen nem arra vannak méretezve, hogy ilyen, ekkora forgalom legyen rajtuk. Ezeket további forgalmat még rátehelni, szóval egész egyszerűen ez olyan lát szem dolog, hogy nem szabad ennek a nyomásnak engedni, hanem éppen ellenkezőleg új zöld terület, kell létrehozni, tehát kiszámoltuk, hogy ha sikerülne két eucikust alatt, ugye az kétszer 7 év, most már 7 éves terveink vannak. Ezt a, megvalósítani ezt a, a rehabilitációt, akkor félváros új zöld terület jöhet létre a belső udvarokban, az összegyitott mm -hmm. belső udvarokban. Hát a egy félváros tigetőt, hát, hát, hát, hát, az, vál... az sem Az ablak alatt van, ne felejtsük el. Igen, az ablak alatt van közvetlenül. Nem fél óra utazás És, és, és közösségi térként funkcionál. engedem a gyereket, meg lemegyünk oda és ott stb. stb. Tehát egy élhető emberi léptékű valami válik belőle, és nem pedig egy légkondicionált, ö, teljesen kidugozott, mm -hmm. értéktelen ö, építmény. Hát ö, a mai nap itt véget ér a tulajdonképpen engem nem ismerek belekezdeni, mert itt egy olyan dolog is van, és lehet, hogy egy más alkalommal lehetne erről is beszélni, hogy egy modern épületnek a... a költsége, a föntartási költsége, hogy arany állik egy hagyományoshoz, csak a légkondicionálsról jutott az eszembe, az állandó hűtésről és a, a fűtésnek a, a megoldásairól. Meg van a témánk. Igen, mert azért ma már elkezdik egyre sűrűbben vizsgálni, hogy azt, amit birtoklunk legyen, az egy autó, vagy akár egy számítógép, vagy egy számítógépes program, annak van egy ára, amiben belekerül, de néha, sőt sokszor, Sokkal több pénzt kell elköltenünk az élete alatt a dolgnak a föntartására, karbantartására, működtetésére, mint amennyibe belekerül. Tehát nagyon becsapós, hogy a lakásunk mennyibe kerül, vagy a hely, amit oda jutunk, mennyibe kerül. Mibe kerül annak a föntartása? Na és, hát, és mivel jár a föld számára? Nem menjünk most bele, mert én csak úgy megemlítettem, hogy hogy a témák variációi azok még számosak, és ezt folytatnunk is kell. Úgyhogy elbúcsúzunk Önöktől. Varga ötvös Bélát és Kolundzsia Gábort hallották, ma Bányai Gézés búcsúzik, Nagyvárosi Dilemmák két hét múlva lesz, és az új műsorrend szerint nem 9-től, hanem 10 órától leszünk. Két hét múlva minden jót. Viszlálásra!